Паганини. Аз съм слушал и тук и в Америка виртуози да казват, че свирят правилно, не свирят правилно, колко пъти вземат неправилни тонове! И колко от тия най-знаменитите, които свирят на цигулка, свирят погрешно. Ще кажат някои, че и най-големите капацитети правят погрешки, изяждат една усминка, една шестна истинка. И когато един такъв музикант свири, казват много правилно свири. Не. Аз, зная, слушал съм най-знаменитите циголари, но по-добър циголар от Паганини не е имало. Единствен той е свирил хубаво. След него другите цигулари, които свирят, все правят грешки. Паганини е свирил по 12-15 часа на ден. Ако беше живял по-дълго, щеше да създаде нещо още по-хубаво. Замах, творчество има у него. Той си е местил пръстите по особен начин, Затова неговото свирене никой не може да го възпроизведе. Това е било окултно свирене, което само той е знаел. Паганини е бил майстор на подражанието, в това е била неговата сила. Той подражавал как падат капчиците, той подражавал и грамотевицата, а веднъж така майсторски имитирал гласа на певицата, с която свирял, че хората не могли да познаят той ли свири, тя ли пее. Подражавал и гласовете на животните, как лаят кучетата, как пее петелът, как реве магарето. Той преплитал хармонията с тези дисонанси от природата и се получавало нещо чудно. Всички са се удивлявали на майсторството му. Подражавали на бурята, дори светкавицата е вмъквал в музиката си. Хората чувствали, като че светкавица има. Капките удряли в прозорците, чували се по покрива. В това е била силата и майсторството на Паганини. Веднъж, след като Паганини много се прочул, Видните италиански музиканти решили да го поканят на едно огощение. Те съставили една пиеса, като събрали в нея най-трудните цигулкови парчета, като очаквали, че той няма да може да я изсвири и ще се изложи. Но Паганини погледнал нотите и се усмихнал. Той веднага разбрал, че искат да го изпитат, може ли да свири. После взел цигулката си и изсвирил пиесата без всякакво затруднение. Тогава вече той бил признат за майстор. Друг път на концерт задали въпрос на Паганини, може ли да свири на три струни. «Мога», казал той и дал втори концерт на три струни. После го попитали дали на две струни само може да свири. Той свирил и на две струни. Ами на една струна и на една мога. А без струни може ли? Паганини слязал от сцената и повече не се явил. Каквито и да са сегашните цигулари, благодарение на тях човечеството се облагородява. Те са като онези боболечици долу в земята, които си правят дубки там и помагат на орача. Сегашната култура е приготовление за бъдещата.